Сміється і витязь буй. То вітер, спробуй його піймати, хитає він головою. Золото там, у царя Ромейського, в цареграді. Ходи з нами. Ні-ні, стоїть на своєму Вадим. А я б пішов оце, раптом обізвався мистивої. Цікаво ж подивитись на царський град, який він? Як наша Аркона? Куди ті Арконі? Скипів буй. Такого багатого града на землі нема. «І таких ошатних одяганок нема, а золота скільки. Бери з собою ще людей і ходімо!» Боя глядає мужів, що прислухаються до них. «Кажуть, десь є пороги великі на Дніпрі. Ми не знаємо, як їх пройти, а ваші люди знають». «Бери мистевою, киян побільше!» Вадим сумно подивився на побратима. «Не боїшся йти з боєм, щоб не довелось знову тікати від нього?» Тепер уже знатиму, як треба тікати, сказав Бодрич, а царський город подивитися кортить. І неодмінно повернуся до тебе, що матиму на двох розділю по честі. Як знаєш, брате, вільний бись, як о птах, лети. А на серці у Вадима щем, а в душі жура. Все, що надбав у минулому, залишає його. Всі відходять у небуття, і рід і жона тепер ось мистевой. Разом із ними відходять з його серця і сміх, і пісні, і праведний гнів. Самотиною лишається, в пустелі ніби, хоч і серед людей. Єдина радість, що на своїй землі, де і шепіт вітру, і шелест пагіння, і плескіт води, все йому збагненне і рідне. Дороге усе те, бо він уже знає, що то є чужа-чужина, чужа мова, чужа слава, чужий світ. Ніколи вони не стануть твоїми. Вадим обернувся, пірнув у гущину подільського торгу. Тим часом воєвода Ольма кричав «Кияни, слобожани, оболонці, подоляни, не ходіть жужу сторону із цими варягами, князь Тур збирає дружину до Сурожа. Підемо краще з Туром!» Дядьки Парубки, що загорілись було йти до царгорода з варягами, потроху вичахали, статечно ставали в бік, чухали по тилиці. І своїми, мовляв, Воно і смерть не страшна на чужині, Бо за своє і серед своїх приймаєш її. Ватага витязя бує, відпливала другого дня. Ольма домігся свого, киян не пішли з ним. Тільки Лебонь Мистевой повіявся слідом, Пішов чоловік блокати у світи. Вічний шукач, вічного невловимого щастя. Гай-гай, добрий Мистевою, Чи ж приведуть твої путі на рідну землю? Чи приведуть? а вслід йому летіла на сумних крилах пісня. Сходять молодці на черлен корабель, піднімають тонкі паруси полотняні, побігли по Дніпру річці до Теплого моря, на ту заставу корабельною, де стоять-вартують розбійнички заморські. Бек-Барджиль у Київ більше не повернувся, але не поталанило йому і Вітилій. Лише один раз він був допущений у червонокам'яний палац царя Ханукки, коли привіз із собою славину з сином. Ханукка виявив тоді велику прихильність до Барджиля. Спадкоємець возносливого київського князя, який посмів наректи себе кааном імператором, був у його руках. І ще раз дякував цар Бек своєму богові за мудрість, яку він втілив благословенній доні його Чичак. Ви мудрість возвеличує і прославляє, коли ти приліпишся до неї, одягне на твою голову чарівний вінок пошани. О, мудрість, будь і далі сестрою і вірною супутницею його, чечак! Хай розум і віра ніколи не покидають її. Тепер знову несподівано наблизився час, коли хозари відновлять свою втрачену могуть на західних просторах від своїх володінь. Як тільки вони посадять у Києві оскола, в якому висіють свою мудрість, Хозарія набуде жаданої величі. Адже землі подніпровських слов'ян багатші, аніж ті, якими зараз володіє Хозарський Каганат. І тоді Хозарія буде більшою державою, ніж Ромейська імперія. О, чак, бути тобі прославленою у віках не менше, ніж праматір Сара, від якої самогутній Бог вивів обраний народ і царів. Звичайно ж, і Бек-Барджиль, вартий всілякої уваги й нагороди. Він зумів викрасти у лісових нетрях нащадка князя Дира і доправити до Ітилі. Тепер сподівається, що за цей свій труд дістане найближче місце при Кагані. Може, навіть поряд із ним, царем Беком. Не даремно ж так низько вклоняється до землі, тільки шия товста важко гнеться. Відгодувався на смачних київських паляницях. За ці роки, мабуть, і золота нагріб не один міг. Досить йому буде й того, що назад до Києва не піде, а повернеться в свої рідні вежі на Бузані. Ханукка не забув, що рід Барджилія в часи смути війни проти юдейської віри також супротивився йому. Цар Бек зітхнув, пригадавши на мить смерть свого брата Обадія і його синів, а своїх племінників. Щоправда, задяки тому, що всі вони загинули, Ханука став царем у Хозарії. Немає лиха без добра. І все ж, рід Барджиле був колись проти його віри і його роду. Ханука жужмом затиснув у кулаці густу чорну бороду, примружив одне око, схилив голову на ліве плече, потім на праве. Бозан. Неспокійне порубіжжя із слов'янським світом. Років двадцять тому... Там вони поставили кам'яну фортецю, Саркел, її неприступно побудував візантієць Петрона Каматіра, родич колишнього імператора Ромею Феофіла. Щоправда, той не стільки займався будівництвом, це робили підлеглі йому майстри, скільки винюхував наміри великих правителів Хозарії щодо Візантії. Адже коли Хозарія прийняла іудейську віру, загинули всі надії Ромеїв через християнську церкву пролізти в палаци хозарських каганів. До того ж новий, могутній і неспокійний сусіда з'явився у Візантії, подніпровська Русь, зі стольним градом Києвом. Вона нависла своїми войовничими дружинами над володіннями Ромеїв у Таврії, і тому для Константинополя дуже потрібно було б щоб хозари відтягли слов'ян русів на себе. О, цей мудрець Петрона поїхав із Хозарією в вінці стратига славного города Херсонеса, який він зумів вирвати з під влади Кагана. Відтоді Херсонес і зробився оплотом Візантійської імперії у Таврії, а невдовзі від Хозарії відпала і Сугдея. Похід воїводи бравлина добре налякав хозарського намісника таврійської землі Юрія Тархана, і він не зумів перепинити русам шлях до Сухдеї, відтоді Сухдея горнеться до ромеїв. Та Ханука думає зараз про Саркел це добра перепона супроти русів полян, що набігають сюди із берегів Дніпра, одначе заслон воїв там ненадійний. Набрали якось орду з печенігів, гузів, булгар а вони сидять лише за стінами кам'яними. Слов'янські жокольні землі по Бузану перебувають під постійною загрозою бути відвоюваними руськими дружинами. Саркелу потрібна міцна рука правителя, потрібен мудрий розмисл. Як вистояти проти супостата? До вкола мори слов'янських оселищ, з ними потрібно вміти жити в мирі. «Бек Барджиль! О, нехай буде він щасливий з тієї довіри царя Хануки до нього, а значить і їхнього великого Кагана!» Ханука знову затис тонкими смаглявими пальцями свою бороду і тихим, рокітливо довірливим голосом ощасливив Бека. «Довіру маєш велику мудрий Барджилю від нашого богоєдиного і найсвітлішого заступника на землі Кагана Захарії!» Він легенько ляснув в долоні, на порозі постав Тархан і Єхуда, тонкостанний, як і колись, трохи вигнутим колесом ногами комонника, впевнений у собі, спокійно блимнув своїми очима на Барджиля, але так ніби не примітив його, влип своїм поглядом у бека царя. Барджиль, який все ще принижено хилився у поклоні, в цю мить розігнув спину. Обличчя його чи від тривалого схиляння, чи від прихованого глузування, яке впіймав у голосі повелителя, враз налилось кров'ю. Почервоніли навіть кутики вузьких довгастих очей. Але Ханукка не помічав тієї приміни, дивився спокійно в його бездонні зіниці, ніби своєю терплячістю хотів обернути душу Барджиля в твердь, яка слугувала б тільки йому. «Маєш серце, що чує злі замисли і бачить ноги» що прудко біжать до злочину. Маєш розум, що розгадує гордий погляд і розпізнає льстиву мову. Маєш руки, що вміють схопити супостата в мить, коли він мечем хоче пролити нашу кров. Бекові уста криво посміхались, по тілу ворушились холодні мурахи. Нестримною одеслівістю прикривають або велику ненависть, або страх, що нуртує в душі велимовної людини. Царбек боїться його і хоче заколисати в ньому спротив? Чи він зневажає і збиткується улесливістю, ніби над недомком? Звісно, це все її Єхуда. Мабуть, сказав, що не допоміг йому, коли кияни в Данину хозарам вислали мечі. А що міг зробити тоді Баржиль? Радив правдиво. Зрештою Тархан Єхуда тим і врятувався, що послухав його ради і вчасно вислизнув із града на Дніпрі. Тепер у душі Барджиля зіймалась важка образа на її ходу. Ледве стримував себе божими заповідями. Не викривай блюзніра, аби він не зненавидів тебе. Викривай мудрого, і він возлюбить тебе. Хто ж був перед ним, блюзнір чи мудрець? Хто ти, царю ханука? Зачудовано стежив Барджиль за ним. Його повним міцних зубів, товстогубим ротом. О, такі зубія, здатні перетерти Ще не одну хребтину. Саркел, велика сія фортеця наша, без правителя, а довкола землі твого роду Бекбарджиль. Чи так я мовлю? Хозари твого племені поробилися оратаями, це добре, але вони переміщують це й слов'янами, то вже гріх. Вони покидають свого бога і кладуть треби слов'янським кумирам, це ще більший гріх. «Немає правди у твоєму роді!» Ханнука сумно прикрив свої карі очі великими круглими повіками. «Іди до свого роду, бери, Саркел, стережи і множ землю свою і свій рід!» Кров поволі схлинула від обличчя Бека Барджиля. Гостріше випнулись круті вилиці, звосковіла густа смага його шкіри. Його і не думають запрошувати до палацу царя Бека. Боріть його, грішний, нечестивий, змішується зі слов'янами, губить чистоту своєї крові. Отже, перед ним був великий мудрець. Він спроваджував його подалі від Ханбалика, тієї частини столиці Ітиля, де жили тільки обрані Богом правителі. Беріг чистоту свого роду і своєї віри від нечестивих, таких як Барджиль. Тож великі труди і велика мудрість Барджиля – ніщо. Старий я вже для тої праці. Бек Барджиль ледве розліпив уста, його широкий рот зрадливо опустив кутики. Мені б десь тут, у Ханбалику, це було його останнє відчайне приниження.